internet eta teknologia berriak. Tira ba, aste artea dugu eta aste artero legez, eee, bueno, zetokatzen da, internet eta teknologia berriei e, tartea artea argu joan zailuan, gurean da egunea enpresako juleen, kaixo egunon? Egunon, urti. Zemuz, no? Ondo geha bai. Bueno, ba, nahi jakin, ea, teknologian e, zer, e, zer eman duen edo. Eta, bueno, ba, aplikazio bat, polémika sortzen aide na da, e, kotileo aplikazio hoiek, mm. e, bueno, ahimat salaketa e, jaso dira aplikazio hoien ondorio, ez da? Bai, bueno, alarma pixka sortu da, ez. E, bueno, baina gauza berria da, eta. Bueno, lehen e, kotiloak beti... Oan, bueno, ezka zarkeriago, no, ez zelak beti iskitu izan dute, baina, bueno, ahos, ahos transbizitenzian e, gauzabatu zian eta nolai da arpegian behartzen, eta bain, e, bueno, sortu dira ba, teknologia berri ezker, bain hainbat aplikazio eta ukera ba, nolabait, e, nolako, nolako, ba, kotilloak edo gaizkiztan sortzeko, eta nolako nolako, modu anonimo batean e, zabaltzeko, ez? Mm -hmm. Eta honek, Ba, bueno, gazten Artean nolabait arrakasta izaten nahi da eta ba sortu dira ja holako ba, kasu, ba, larri batzuk edo, ba batzu eta hor Katalonia aldean eta, ba bueno, ba hor Kotilio aplikazio ondorioz hor sortutako zurmurroren ondorioz ba ikasle batzu ba, bueno, ba gaizki pasatu edo nolabait badala holako tentu zibilbarreko e, ba, aplikazio bat, estafa. Mm -hmm. Bai, e, izan ere, e, jakin badakigu eh asko ematen e, duela gaina gaztetxuak, bueno, urte bitarteko gaztetxuek, hori bueno, kontuan hartzen dutela eta oso kontuan gainera. Claro, danderabezaroko kontua dia eta hor bakizu, ba bueno, eusiz zurmurru eta bueno, mina <coughs> hundia saltu hundia dezak, e, pertsonari, baino gaztetxoei gehiago, eh? Eta orduan, ba, bai bai sortola alarma bat, batez ere zentro ba, ikastetxetan eta horrela ba aplikazioen inguruko alarma bat sortu da ba ikusten dutelako arrisku handi bat egon daitekeela ba gaztetxoei begira ba bueno erraminta horietan sortu daitezken eh bueno, eta ba ez dakit lehen ere bai neko alarma daude ba movina doitzenen kasuekin pues tres nauek ere ez dut asko laguntzen ez holako biziki desde egoki bat e, ematen lagundu behar. Uh -huh. Bueno, soportatzen dut e, gobernuak edo autoritateek e, bueno, beraien papera jokatu beharko dutela, ez da? Hori da, hori da. Gerratzen dana, pues oso zaila dala. hori mugatzea eta olako gauzen aurka jutea. Ez. E, bat espada beste atera dute eta, bueno, zan nahi tendentzia biek, e, tres nabiek nola baita eskura, eskura, eskura dukitzaz eta, eta oso zaila ez. Betiko da, ezak beti da, ba erabiltzailearen eh edo pertsona zentsudunak izatea, ez? Gertatzen dana da, nada, pues gaztetxuen kasua, ma, bak, ibu, ba bakigu ba askotan ba bueno, ba, gai biala, pues, asko gai diala pues egiteko, ziurrenik ba estira gausoko horrek ditun ondori joekin eta eta bora, bueno, gertatzen da, ba gertatzen dian ba, gauzak, ez? Mm -hmm. Bueno, e, beste kontu bat landuko dugu Googleen e, joku Joko Misterio Chuberria edo, ez? Bai, ba, bai, bai. Ba, sekulako, benedik ez dakit, ez dut aukera izan e, probatzeko, eta ez dut inorrere ezagutzen uain diken badabilkiena, edo jolaz horretan ibiltu aukera duna, izan ere jolaz horretan parte hartual izateko, ba, guhelek nola baita gombi zaitu, ez, eta inbertsu eskari bat, eta bueno, nola baita gutxen ez bat egon behar zera itsoiten, e, bueno, aukera izateko, ba, probatzeko, ez. Uh -huh. Baina egila ezan, oso eh bueno, Joku edo sistema novedoso da, izan ere da muy aplikazio bat edo jolas bat, baina eh aumentada deitzen den e, e, teknologia erabiltzen duena, ez? Orduan da jolasa vera kalean gauzatzen da, esan mundua da, nolabait, eh e, mundu osoa da jolasorrenen eszenatokia eta eh nolabait jolasten haindia noiek kaletik ibili berude ta e, osea benetan ibili urde kalean Ba parte hartualizateko ez, horren ba niko, niko ez oso joku berrizalea irutzen zait eta zerrezan ondia emango duna ez <hazitza> <hazitza> Bai, e, lehenko urte bukaeran hasi e, zen e, jokua ekiten edo lehenengo astapenak ematen ez? <hazitza> bai, bueno niko usteetu hauek azko zer lehenagotik gaiko di alalanean baina bai pixat publikoari begira pues, lehenko urtean hasi ziren <hazitza> <hazitza> <hazitza> Ya, badu baduduzte ibilbide bat, esate dute beste gutxienez beste urte beterako ere badutela Izan ere, pues, ba, jolazonek, ba, nolait, lehenoko rol jolazen ikutu bat edo antzeko asko itxu ez Eta, eta funtsuan, ba, esate dute, ba, beste urte gutxienez badula jolazonek ez da Funtsuanein berdana erabitza egin behar du, ba, nolait, energia puntu bat du, topatu behar du Horretarako horrekezkatzen dira, pues mugitu beharra Pues de Risgerrinitatik eta tokiz berdinitatik, es. Eta eta bueno, tzortan, ba zent sortan ba izaten izutenai da. Eh. Gure Euskal Herria eztatustu jende asko dagoenik, baina batez ere estatu batuetan erabiltzaile uneko 50 hankoa bai da. Ba bai daela izaten eh nola daiteko Bueno, eh, jokua Jokoa aipatuta, baino lenik eta behin, eh, bueno, albiste batek deitu bit atentzioa. Lehenengo aldiz, eh mugikorren salmenta jaitsira. Ahora la bai, eh da, baina bai, bai, bai. Igotei, igotei, igota joan da azken urteetan eta ba le lengoz bajatsi beraka da batein du, ez? Hala ere, salmentak igoin dira, ez? Salmenten nobait eh cifra edo hatxi da jaitsi da, ez? Baina, ez pues, dakit, arrazoi askon gudia hori nazi, ziur nik bat krizia bera izango da, eta orduan jendeak, behar bueno, lehen... bi urtetik behar datzen mohi korra, baina bain demora gehioz os... <laughs> aguantatuko du berdinarekin. Baina, bestetik ere, pues, azkunde... Ba, eta zer ez da horrem ez da bezana, ja, ya mundu osoan, oso milioika eta milioika mohi kor dira, eta eta bueno ba, sailada baita ere, ba beti ere, orain dit da geiago Eta bueno, ba, normala, fiska nor, normaltas jototere albistea, eh? Uh mhm. -huh. Curioso, bai, marka curioso bai, es ez... nei gustatzen jakitea, fiska nola rankina edo, eh? Ba, bata da mundu 1000ka modz hartu horre justu punta puntando de pinagusiak Apple eta Samsung e, eta gaita ja hirugarrengora gora jatxidan Nokia ez oain, bueno, azko da nahi patu izan dugu Nokia egoain urte eta irula urte izarra zen edo erregea zen merkatuan zalantari eta bigarren ari zekulako alde ateratentzioa eta bueno, azken bi urte autan batez ere bat zekulako berakada indut eta ya, ba beste bilak aurre hartu ditu eta aurre gaina nabar Bueno, eta Apple enpresa aipatu duzu Julen, eta badiru di Nasdaqek eh, haiman neurri hartuko dituela Appleen en jaitsiera pixkar lehuntzeko, ez? Hori da, e, hor zurumorra asko batzatu zidan, ba, Steve Jobs hil zanetik ba, zerregeratuko zidan Apple-ekin, eta, eta berez e, datuak otzean ikusita da, ez dira bat ere datu txarrak, izan ere ba, oa indik e, irabazia handiak ematen dituen enpresa bat da, Aipad produkturekin gaina oso salmenta ona dituzte, ba iPhone-ekin, eta bar eta berez ba papelaren gainean oso datu onak dira, ez? Baina gertatzen dana da ba jendearen aspettatiboak edo Jatxi Diala Torres eragin dio ba boltan duen balorea jaistzea, ez? Eta egia izan ba askenengolauetan ba azko azko jatxi da bolsa bere balorea eta horren ondo ondorioz banazdakek, bueno, ba, norri batzuk hartu beharre izan ditu, ba nolabait balorearen beharaka hori frenatzeko edo eusteko, eta e, bueno, balore logiko bat duetan, ez? Baina kurioso, da, pertsona baten eraginak nola eragiten dion marka bat, ez? Ze, marka horrek edo apelekasun den bat ditun zifrak, ma, zifra benetan honak dira, e, baina nola ja Steve Jobs hori, eta bueno, Team Cook edo berri honetan dauden e, nola baita konzianza hori, ez da horren bezterainiako, eta horrek egin du, ba, ba, ba bere balorea jaistea ez? Uhum. Bueno, ba, eze, Julen, eze, oze, ba eze, ez da gilen dakazun edo. Ba ez bereziki ez, baina Googleko jolas horrekin nago integratuta <risa> eta da lortzen dugun gonbitea, ba bueno, probatxo batzuk iteko eta ber, ez. Baina, bueno, Lena astu zait komentatze, baina kontua da baita ere Googleek jolasori atala doakoa eta sekulako jolasa izango da, baina hernatzetik ere ba Googleek duen estrategia ere aipatzekoa da. Isan ere, usuarioek argazkiak igo berra dute era diotenez, ba, gero argazki horiek erabiltzeko ituzte, ba Google Earth edo Google Maps bezalako aplikazioak aberazteko, es la bueno. Beti oten da bigarrengo helburu bat, es eztala jolas ateratzen dute, baino hauek ba beti daute, nolabait datuak kaptatzen jarraitzeko helburua beti atzetik Ba, egunea enpresako jolen mila mila esker, beste behin ere gurean izategatik eta aurrengora arte. Zerki urti, mila esker.